Øverste, øverste hylde Altså det har du sagt Og det har også gjort At jeg har skruet øh, forventningerne Ekstra mm. op i dag Det kan jeg godt forstå Det må jeg sige Det bliver faktisk ekstravagant Og nyskabende Fedt Jamen øh, så går du ud Så præsenterer jeg øh, dagens gæst Fedt Er det ikke cool? Cool, vi Velkommen til. Tak. Jackie. Jeg mig rigtig meget. Tak. Jackie Lina Jeg ja, har du Eller... så googlet mig? den, må du gjort Nej, det kunne jeg da ikke finde på. <laughs> Lidt. Men, men vi kender jo en lille smule hinanden. Ja. Og, Altså, du hedder Jackie Lina mm. Men du hedder jo Jackie Lina Ja. Jeg har bare aldrig brugt det lige, Nej. faktisk. Jeg tror bare, det har været for langt til at skrive i artikler, tror jeg. så. så altså... Ja, der var engang hvor folk kaldte mig for Jackie Jade, fordi jeg hedder Jackie Jade, Jackie Lee Jade, og det synes jo, øh, journalisterne er sjovt, Jackie Jade. Altså, ja, ja, ja, ja, de ja, det er jo det, der er sjovt, jo. Det synes jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Det er sådan noget, jeg tænker <laughs> jeg jeg slet ikke på. Det, er at det har jeg aldrig tænkt over. Nej, det har jeg heller ikke. Men, øh, <laughs> men, men jeg synes til gengæld, at, at, at altså, Jackie Lee Navarre, det, det er jo Jackie og Lee. Ja. Vinde øh, streg. Er jo, ja, ja men, men er det, er det, det er efter Jackie Chan? Og Bruce Lee Jamen ja har jeg fortalt dig det ikke? Nej Er det rigtigt? Nå, er det var noget du selv har tænkt over? Det er noget jeg har oh, hørt oh. Sø Jeg har fuldstændig jeg, hed, jeg, jeg har jo spillet En karakter der hedder Bruce Jensen I nogle Toyota reklamer Fordi at det var, Han var Japaner Bruce Jensen? Bruce Efter Bruce Lee <laughs> Det ved jeg godt selvfølgelig ja. Men det synes jeg bare er mega sejt Ja og, ja. og det der med at der er nogen der har drillet dig med det og drillet ja. dig med dit navn. Det synes jeg er stramt, fordi det er jo det firdeste navn i ja. verden i virkeligheden. Jamen det er det når man bliver voksen tror jeg så synes jeg, folk altså så sejt altså, ja. der, når man er barn så driller jo, altså alle børn omkring altså hvad man uanset, hvad man hedder, ikke? Jo. Altså. Børn du driller. sikkert også blevet drillet. Ja ja. Nej. Jonas Jonas eller. Ja Jeg var lidt tyk <laughs> og jeg var rigtig dårlig til fodbold og sådan noget Nå, så ja, det jeg blev drillet lidt med det. Men jeg var heller ikke selv Altså, jeg var drillet måske også lidt selv. Gjorde du det? Ja. Det er, fordi, du selv blev drillet. Man... man skal lade være med det. Ja, det, det tror ja. jeg, fordi så, så tager man hævn lige pludselig. Ja, det er det. Men altså, øh, en præ, kort præsentation. Du, er jo, du, er jo, du har været model i mm. alle mulige lande. Du har rejst ja. rundt ja. Ja. hele livet. Ja. Og så har du været altså, du kendt for det program, der hedder Forsædefor. Ja, det er i hvert fald blevet. Det er du altså, blevet kendt ja, for. Det det, du, efter. Ja, det er jo det ligesom. Altså, ja, hvis man laver noget stort, så er det jo åbenbart. Det man bliver kendt for. Sådan er det. Jeg er jo kendt for som Dolf. Det, det er det største. fordi men var hvad, føler hvad føler du for, det, egentlig, at du bliver kendt for? Altså, det, hvad synes du det, nu? Jamen, jeg er da stolt af det, men jeg kunne godt tænke mig at være kendt for mange af de andre ting, jeg har lavet. Ja. Det er også derfor, jeg driller lidt, fordi man er jo meget mere end én ting. Ja, det, det. synes jeg. Præcis. Ja. Det er rigtigt. Og så har vi lavet Stjerner i Trøjen sammen. Ja Det, har vi. Og det var en kæmpe fornøjelse. Ej. Det kan være, at vi kommer lidt mere ind på det. Ja, jeg elskede det. Jeg elskede det også. Jesper, han er kommet. Og, altså, vi skal jo i gang med den første den første død søn. Mm, ja, jeg tænker, at vi uh, starter hårdt ud. Så noget uh, Boiselle Champagne. Mm. Lille hus. Nede i Champagne ja. Blanc de Noire. Virkelig, virkelig uh, det klasse er det. Champagne. Og det en champagne ikke? Det er en tredje generations familie uh, nede i Champagne, som, uh, som laver det her. Det er Helt fantastisk Ej, men det er fantastisk i at det her for mig Det bliver helt glad i hjertet Det er sikkert nok, fordi det kan du godt lide Det er noget af dit yndlings ja, Det er noget med Uksmiddel. yndlings altså ja. Alt hvad der er lækkert faktisk Og alt, lidt mere bubbler. ekstravagant og bobler Og alt sådan, synes jeg ja. bare er super lækkert ja. Men det er også bare det, det er sådan en, det kan man godt starte på ikke? Jo mm -hmm. Om det er nytårsaften eller hvad det er Det er lige meget, det er lige meget. Eller det er mandag Jamen det er, Jamen, det er ikke mandag. Nej, det er jo faktisk det er tirsdag. Tirsdag. Det er faktisk tirsdag. <laughs> det jeg trodde, <laughs> Det er lige meget. man glemmer når man er i den her froseri så glemmer man alt, når Et man, man blikker, bobler ja. i boblen. Det gør jeg sikkert også Når noget gået herfra. Ja. Nu sidder vi også på Valby Bakke, ikke? Og der jo, skal man jo drikke champagne. Vi kan champagne jo lige her. sige, mens du hælder op, at vi sidder øh, faktisk i noget der hedder Vineriet, som ligger på Valby Bakke. Ja. Mm -hmm. Kan den lige stå lidt? Nej. Underet kan champagne ikke Nej, det skal den helt Den skal den, drikkes, mens man er der, ikke? Mm, øhm, det smager dejligt, var. Og de der små bobler, det er jo det, der gør os glade Ja, ja. Det går i blod Det er mm. godt at starte med den Ja, det synes jeg ja. Ja. Specielt fordi næste ret, er, er mm. matcher godt ja. Så lader vi så den så vi stå vi lidt den mæt, stå, vi, ikke? Jo ja. Jamen så går vi i gang med at tale om øh, den første dødssynd Vi skal tale om i dag Så Som... går jeg ud og laver mm. næste ret. Yes Må jeg godt gøre sådan her, så lige tager den lidt nu? Ja yeah. Sådan, fordi jeg, jeg trækker været i selve øh, Kan du mikrofonen? høre dig? Altså. <tryk> det er meget frækt Nå. <tryk> vi, skal, vi, skal til, vi skal til at tale om øh, hårmod og arrogance mm -hmm. Og Jackie, nu tilspørger jeg dig Hvordan har du det med arrogance? Øh, det kommer man på en slags arrogance vi snakker om ja. altså, Hvad var du ude i? Jamen altså, du altså? Er, du, møder du nogle gange nogen, der er hård ja, altså, ja. med hårmod Og... og, og Hæ, hvis det er for meget, ja, altså, ja, det ved jeg altså, jeg er jo meget, meget et frit og meget sådan sødt menneske, der render rundt, mm. og jeg kan måske godt blive sådan uh, lidt ked af, hvis det er, at folk har for meget afgange på den måde, at man, altså, når det er første gang, man møder, og man ikke kender personen, så synes jeg, det virker lidt ubehageligt. Ja. Øhm. Hvis man nu tager for eksempel, altså, du er jo det, man hedder, altså, den er, er du, ser du dig selv som reality deltager eller reality-stjerne, eller synes du, det er meget svært, når man siger det? Jeg synes, det er svært. Jeg begynder at acceptere lidt det der med at være reality-stjerne, fordi at reality, for eksempel i USA, er blevet noget helt andet. Så, så den, måde, den måde, man er begyndt at tage det til, til Danmark, er også noget andet. Ved du, hvad jeg mener? Ja. At, at det ikke er så, at det ikke er så, øh, så plat, ja. fordi at på et tidspunkt, synes jeg bare, at det virker meget plat. Men du er influencer? Jamen, det er jo alle ikke det, som laver det, som, som man er. Altså, hvis man, hvis man vil bruge sin flade på en anden måde, eller bruge det, man, man er i i forvejen, og så kunne bruge det på de sociale medier, så er alle, alle en influencer på en eller anden måde. Ja, hvis man tjener penge på det, eller hvad? Ja, altså, det gør man jo. Altså, det, gør, ja. det gør du jo på en eller anden måde. Ja, ja. Altså, det er jo også den måde, du, du tjener, og den må du måske får, får din næste job på, ja. eller... Ja, øh, ja det kan... men, det, det, men, og, men det er bare det altså, Når man så ser fordi de, for, Nu siger jeg bare fortsat ja. for Fordi det kan vi ja. tale om øhm, Men der, der dyrker man jo lidt Det at øh, nogen Aarganse for eksempel ja. eller Misundelse, altså alle de der ting med, at, Eller der er nogen der, der og Slader og sådan mm, noget Men ja, man der føler jeg du det? at argancen den er der For eksempel, ja. at der er nogen der, der føler sig hævet over andre Og så slader de og jeg synes, altså, det ved ikke om det, vi så vil kalde afgange, så det så også sådan lidt mere personlighedsforstyrrelse. Ej, men, men, det det. men altså, det er sådan mere, altså jo, selvfølgelig er, er der det, og, og, men jeg er typen, der faktisk er lidt mere af ligeglad. Jeg er sådan mere, jeg bruger det ikke i mit liv, så hvis du er, som du er, eller, så, så er jeg bare lidt mere glad på den måde. Altså, synes jeg, du er sød og sådan noget, og så videre. Men, men jeg dyrker ikke det der, og jeg synes selvfølgelig, at selve, hvis jeg siger forsøgfruerne, så er der, er der jo en del, og det er jo det, det program handler om. Det er jo ligesom produktionen, der er ligesom sætter lidt mere ind i yeah. temaerne. Der bliver i hvert fald forsøgt, man forsøger at gøre deltagerne sure på hinanden. Ja. Præcis. Det for at man. sige det. Sådan, ja, ja. Og Det er sjovt, når der sker noget, og, ja. og det bliver men jo så også. Det, ja, ja, det, det sker jo ikke stjerner en... i trøjen synes jeg. Der var det egentlig mærkeligt sådan symbioseaktet, for Lækkert. der eksisterede hårmod arrogance ikke rigtigt, synes nej. jeg. Men det var sådan en, øh, der hjalp hinanden og vi var der til ja. for hinanden og, og også til gengæld så var vi passede bare godt sammen det hele taget, Der kunne godt have været nogle, nogle idioter imellem. Det tror jeg også. Der var okay. ikke, det gik virkelig godt på den ja. måde øh, og bliver alligevel godt fjernsyn, hvilket er fedt jo ja, synes jeg. Det er det. Øh, at der ikke behøver at være ja. det drama. Men, altså, men ja, jeg er fyldt med en masse ubehagelige ting, men jeg tager det ikke med hjem til dagligt, hvor nogen gør tager det med hjem, efter de slukker kameraerne, og, og det bliver større og større for dem, det bliver større og større problem for dem, og så, og så eksploderer det jo bare i det næste program, ikke, vi jo. laver. Fordi altså. du må ryge ind i afgangset og, og, jo, jo, og tænke, det, det her det jeg ikke. Jo, jo jeg, er, jeg er sådan en neutral person, ja. faktisk. Så du, så du bøjer af på det? Det gør jeg, for ja. jeg kan ikke bruge det i mit liv. Nej, nej. Altså, Det er sådan noget, åh, hvor skal jeg bruge tid på det, i stedet ja. for at finde, finde de gode ting i alting. <coughs> Fordi I det er jo noget med, når folk de sætter sig op på en piedestal. og mm. kigger ned på en. Det ja. er jo hårdmod, kan Præcis. man sige. altså. Og, og der er også nogle ting, vi ikke må, fordi så er vi fyldt med hårdmod. Hvis mm. vi er, altså, udstiller os selv for mm. meget, så, så vil folk sige, at det er hårdmod. Jo, det det det. jo, præcis. Jeg tænker selvfølgelig også over, om, om, om, hvordan, jeg, øh, reager, hvordan jeg er, øh, hvordan, jeg, sådan, hvordan folk tager imod mig. også. Det gør jeg jo selvfølgelig også. Lige præcis. Også. Fordi det var, altså, ja. Føler du selv nogle gange, at du kan være arrogant? Mm, det føler jeg. Altså, jeg tror... Jeg føler det ikke, men jeg tror, at folk godt kunne føle det, som er med i programmet, fordi at de føler, at jeg er for neutral, og det mm. gør, at folk ser altså dem, der er med i, at jeg føler, at det er en afgangelse, fordi jeg faktisk er ret ligeglad. Jamen, jeg tror også afgang. Det tror nemlig også, at den er misforstået nogle gange, fordi ja. man er tilbageholdende, eller ja. ikke. Så siger man, at det er de arrogante røvhul. Ja, ja, præcis. Du siger, ja. Hvorfor siger du ikke siger du noget, siger du, ikke? du er ja, så præcis. arrogant? Det er rigtigt. Ja. ja nu hvis vi sådan kommet rigtig godt rundt. Jamen, det passer. Men det er jeg meget enig ja, altså i. Så, så man kan blive misforstået arrogant ja. nogle gange. Det tror jeg, altså, og også i nogle situationer, og ikke bare på tv, så tror jeg også godt at nogle gange, at man bliver lidt træt af det. Jeg synes, med, at... du er meget arrogant og synes, det nej. <laughs> <laughs> er du nej. Og du er tak. Jeg, synes, jeg tager det som et kompliment. Synes, det, Jamen, det var det også. <laughs> det er sådan et helt neutralt svar. Ja. Hvad er det, du kommer med? Mm, hvad er det? Det er soppe øh, med trøffelchips og lidt purløg. Mm, Nå, det er trøffelchips. Mm. Det dufter mm. af trøffler, synes jeg. Yeah. Har du Også en restaurant Underskyld, må jeg bare arbejde? Nej, det har jeg ikke Nej, Du er privat kok Nej, jeg arbejder som ja, kok til private hver dag Min privat ja, <laughs> mm, Jeg elsker jordskokker Det er så godt Det gør jeg Jeg ved, ja. Tipsen, dem, der har lige set så mange tips til en jordskok <laughs> <laughs> Nej, det er lige dem, <laughs> det lige Folk kan jo ikke se det Ja, Ach, ja, men det lignede lige en skål chips først ja, Fordi der er, en, er et lille lag suppe Og så ligger der chips ovenpå Så man må bare holde det i din ja. Skal man sådan øh, hælde Det må gerne være det Men skal man sådan hælde den op Jeg over synes her? lige lidt over suppen Og så lige sådan chips der med Så lige en lille smule Ligesom Bro. en kartoffel ja. ja, altså det, det er vildt Ligesom man dypper øh, chips som til jul ikke, ja. I brun sovs Ja, okay Ej, smager godt har du stået og lavet det? I går stod jeg lavet. Ja. Det er det, jeg sagde Jeg har virkelig forberedt mig jeg Det plejer jeg også at gøre ja, men, ja, det men, jeg også. Men, men jeg synes det er okay, hvad, Så har du så selv lavet de her chips? Og, og Nej, chipsene har jeg desværre potieres. ikke lavet selv Men så dem jeg lavet okay. Det var fordi, jeg faktisk fandt de der chips Og så tænkte jeg Jeg havde lige på gaden Nej, øh, og smagte dem weekend men Sidste weekend men de, ja, men de var film. bare så gode De er bare så gode ja. Og så det der med at få, øh, få det ud over. Nu har jeg prøvet at lave chips med noget japansk eddikepulver, mm. så man får det der salt eddike, mm. chips, ja. Og det fungerer faktisk fint nok, men, men trøflen er lidt svær. Ja, trøflen, er trøfflen svær? Ja, for du skal have fat ja, noget trøffelpulver, og det er ikke lige det er ikke noget, der man er ikke bare Superman. lige at og, og lave sådan en trøffel på ud over chips her. Nej, det så. smager ikke så meget. trøfler, du får herhjemme, det. De, de, de svinder meget i smag. Men i den der suppe, er der trøffelolie. Der er trøffel i sum. Ja, ja, ja. Du ja, ja. skal du du tider folk, jeg tror der er et pulver, trøffelpulver der i. Nej, nej, nej, nej, der er tror jeg faktisk. Det er rigtigt trøffel. Ja, ja, ja, ja. Ja, det går. Jo, ja, ja. det, det. Så det er også det, det du det. kan dufte, det er sådan det det det er, det er lidt ekstrager, ikke? Ja, mine chipsne gør jo bare ekstra. Må jeg spørge ham, hvor, hvordan kan det være, nu ved jeg ikke om vi skal sidde og snakke om mad på den måde. Det skal vi vel. Ja, det må vi meget. Det er men dit med, program skal ja, Det give. Jeg må spørge om. <laughs> men jeg elsker jo, jeg er også, jeg er også, jeg siger også, også sindssygt god i i køkken. Så jeg er altid... Det er meget arrogant sagt <laughs> ja, det er faktisk ikke Jeg er faktisk rigtig jeg er stolt er faktisk af rigtig... det Jeg er faktisk... Næmen, Jeg er rigtig stolt af det Fordi at jeg, jeg bruger rigtig meget tid på at lave mad Jeg elsker at jeg kan lave mad hele dagen Jeg laver god morgenmad Og så god frokost Og, og så god aftensmad Jeg elsker det ja. Men hvordan, hvordan er historien med trøfler? Hvordan Hvor startede den fra? Kender du den historie? Nej, det gør jeg faktisk ikke altså, Jeg kender øh, men, den heller ikke, det er der, er, der, er, der, er, der er. Men, men du kan fortælle, hvordan man finder trøfler og hvorfor de er, det man, med, man startede det, det er du med med faktisk med at bruge øh, trøffelgrise, Men problemet ja. var, at de spiste dem så hurtigt ja, de For de elsker dem Men det gør hunde jo også, de spiser dem jo også Men de er bare ikke mm. så hurtigt Altså lidt mere lyde i en grise, vil jeg sige og Man skal ja. lige overfatte den ja. ud af Men det er jo sjovt, ting, fordi det begynder jo at blive Nu har man jo fundet også trøfler her for et par år siden i Danmark jo ham, øh, ja. Ja, mm -hmm. Der var en kokker på øh, Vestjylland Eller et eller andet sted Som, som øh, var hos sin, hans forældre Og han er ude i haven og kan dufte Der ligesom dufter af, af trøfler Og tænker hvad, hvad der foregår ja. Så han graver lidt i jorden ved det her træ her Og så finder han faktisk to kæmpe store trøfler ja. Som ja. er fuldstændig det samme som du finder nede i Piemonte Det er jo helt vanvittigt ja. og, altså og der bliver sammen... sort helt altså spørgsmål om de har taget og spist noget trøffel halvøj derude, og så det faldet ned? Skal du finde trøffler, så? Who knows? Der kan der være... altså, det kan være, er Det er ikke lige så mange penge, ja. som to. Der må to vi der er en to ja. dyr, ikke? Vi er jo kommet til Helsingør, jo. Ja. Men der vil også begrænsninger på, det tænker jeg ikke, der er for på trøffler. Det <laughs> tror jeg ikke. Jeg synes, vi skal gå videre til grådighed. Og grådig, Ja. det er jo noget, mange kan være. Det er noget, oftest børn er faktisk. Nu har jeg mange børn, ja. synes jeg. Man så der os, oplever det. du grådighed meget? Ja, det er sådan noget med at øh, tage det største stykke hele tiden, eller få det bedste, bedste stykke af lasagne, eller hvad de ellers føler for. eller sådan. Ja, og så vil jeg også have mere. Jeg har været mere hele tiden. Jeg forhandler, forhandler mere. meget. Kender du det, når man går ud og handler med børn, når du er selv børn? Ja. Når du skal ud og handle? Mm. Hvor grådigt altså, børn er ja, ja, og det der med, at jeg gerne vil have mere Ja, hele indtiden, tiden ja, ja. Og det er jo det, grådighed er Jeg kan ikke ja. få nok Jeg vil have ja. mere og mere og mere ja. Men har du det sådan med nogle ting, hvor du simpelthen ikke kan få nok? <hømm> øh, det, ah, jeg, er sådan, ah, jeg er sådan lidt kedelig på den måde Fordi at jeg altid giver plads til, til andre så hvis andre, jeg vil altid hellere give Selvom jeg i mig selv tænker Jeg vil hellere have det gode stykke der, er der eller, eller, eller jeg vil gerne have den her ting her Eller whatever Så vil jeg altid hellere lade andre folk først komme i altså, Hvad hedder det? Hvis jeg nu siger altså, <laughs> Hvornår er du allermest grådig? Åh, <clears throat> oh, det det er sådan, når jeg kan man godt være gråde, når man går i byen og sådan og sådan, ja, at man ikke sagtens. vil. Ja, det er sådan det der med, jeg jeg vil jeg vil jeg elsker du at være vil have mere. ude. Du har mere. Nu ringer den igen. Undskyld, vi tager den lige væk. Det gør ikke noget. Kan vi, kan du? Ja. Ligg den lige væk. Ja. <coughs> kan ske. du lige ligge den væk, dreng? <coughs> sådan. Ja, hvad hedder det? Var det var En tak. lille, en lille, en lille ja. Hvad hedder det? her Elbetrønden <laughs> Jeg er lige ved at nu ja. Nå, hvad hedder det? Øh, det er, jeg. jeg kan godt lide at være ude blandt mennesker Det er det, jeg ja. får allermest energi Så af Så du er svært ved at gå hjem? Jeg har rigtig svært ved at gå hjem. Mm. Det har jeg. Jeg synes, det er hyggeligt at være ude og hyst. Altså, man mindre er at man møder nogle forkerte mennesker, og man ikke har lyst til at være en del af det. Ja, og man ja, bare men, tænker... men, men det er jo totalt færdigt det der. Jeg kender det ja. rigtig godt ja. faktisk. Det ja. der med at have svært ved at stoppe, og det er en grudehed, ja, hvor er det. man sådan ligesom, nej, jeg vil have mere for det er sjovt nu. Ja, det er rigtig sjovt. Ja. Det er sjovt nu. Jeg vil have mere ja. af det sjove nu. Ja. Det må ikke stoppe. Ja, præcis. Er det ikke den? Jo, det, er den jeg, det er rigtig sjovt. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg, jeg elsker at være ude. Jeg elsker hele tiden og, altså, også, og Ja, tale med mennesker. Ja. Det er sådan, min grådighed er jo nok at være social. Det er ja. min, min største grådighed. Okay, den er meget god, synes jeg. Ja. Så når alle er gået, og du er helt alene, ja. så går du i seng? Ja, altså, ja, så vil jeg, ja, så vil jeg gerne. Så går jeg i seng. Der, men... Det kan jeg nemlig godt ikke ja. gøre. Nej, og du så bare i... fortsætte alene. Nå, nej, altså, nej, nej jeg, går, jeg fortsætter ikke alene. Nej, det kunne jeg Der, godt finde på. Ja, det gør jeg. Altså, men en rom, så, jo, måske eller eller en drink jo. Ja. Men Nå, okay. ikke sådan, at jeg sidder ikke... Jeg sidder nej, nej. Jeg, øh, flere timer efter nej. Men jeg, jeg føler, at Så sidder jeg lidt og stusser og, det var meget hyggeligt, det vi snakkede om eller det var nå, det var nej. rart eller altså, Så bare pløver stiv, og jeg men, faktisk ikke engang ved, hvad jeg tænker over ja, så. Det, det er, men det, det, det, det kan jo ske For selv den bedste <laughs> Sådan er det Men jeg synes, ja. det er en ret positiv grådighed At man er socialt grådig, at man ligesom ikke kan få nok af at være sammen med andre mennesker Nej, det er det Og så ja, altså, nogle jeg... gange så tænker man også noget, noget helt andet der. Hvad var det egentlig, jeg sad og snakkede med de mennesker om I fem timer Kender du det? Øh, Eller sådan? Det har noget med alkohol, man gøre. er ja, det rigtigt? Det er, rigtigt. Ja. Det, hvis man har drukket lidt for meget, så kan man godt få <laughs> få nogle sorte huller. Det sker for nogle ja. mennesker. Ja, Jamen, det er det. Og så kan man ikke huske det næste dag, jeg Nej. tænker. Og så nogle gange kan man jo også have billeder på sin telefon. Jeg ja. Og man tænker, det kan jeg ikke huske, jeg har taget det billede. Ej, og det kan jeg godt, med. jeg tænker, ej, var det så grimt. Ja, ej, var det, var ja, så, ja, lige præcis, vi man derude? synes, det er virkelig sjovt det ja, er fedt, ja, præcis, det og det er bare ikke særligt fedt når um, du ja. sidder og kigger dagen efter nej, man, Og man kan lidt se på ens bevægelser er Den er, er der gråde. ikke helt nej, Der er den ikke helt længere Og der er jeg ikke helt grådig Og dagen efter, hvor tænker, der er jeg ikke grådig Der er jeg faktisk bare tabt tråden <laughs> Der har man mistet det Men præcis. det er jo fint, fordi det er jo, det er jo det er lidt det, der er ja. altså. Og det er jo, synes jeg, er en meget god øh. Ja, ikke? Jo, fordi det er meget nemt at sige, at der er jo nogen, der har at jeg bare vil have det største stykke kage og sådan noget. Sådan ja. er jeg virkelig ikke. Men, ja, men, nej, men, men er du, nej, det er jeg heller ikke dækket på. Men, det bruge, men det med, med lyst kan jeg godt være af ja, De ting, jeg har lyst, sådan noget, når ja. man, altså der, der vil jeg have det. Ja, okay, det lyder så næsten sådan noget helt andet. Nå, okay. Nej, nej. Hvis jeg vil have den nu. Jeg lyst. Jeg nu vil jeg, nu. ellers bliver jeg rigtig, rigtig træt. Jamen, det tror jeg faktisk, ja. Nu taler vi noget helt andet. Ja, jeg tror jeg ved, faktisk, at rigtig mange ja, fordi... mænd bliver rigtig trætte, når det mm. er at, at de ikke får det, de gerne vil have. Ja, alt muligt. At være sådan rigtig hissige, ikke? Jo. Det var grådighed. Vi er meget grådige. Du kommer mere at hygge nu. Ja. Det er øh, normalt, så øh, Ribeira del Duero vine, de er normalt røde. Det her, det er hvid. Mm. Ret specielt. Der bliver kun lavet 2100 flasker om året. Det er løgn. Det er tæt. Får jeg så noget til at smage det? Ja, yeah, ja. Yeah. Spansk vin normalt, øh, et område, hvor man laver rødvin. Og øh, virkelig, virkelig et, et limited edition. Ej, okay, voldsomt. Hold op. Det er så lækkert det her. Det er det er sådan noget, hvor man, øh, man virkelig kan sidde og nyde et glas hvidvin. Det er også en flot farve. Den er, den er meget fyldig, va? Ja. Meget fyldig. Ja, Nå, men det passer ja. til det, vi skal have bagefter. Så Nå, der er jo hele tiden tanke bag, ikke? Skal vi have skal noget? Det er altså rigtig godt, at du tænker lidt over det. Du skal have pocheret æg bagefter, jo. Ja. ja. Så den passer til det. Skal jeg det? Mm? Nå, er det ikke bare noget, du Nej. Nå, det gør. Det får aldrig være helt sikker, men jeg tror nu, den er god nok nu. Jeg plejer ikke at lyve. Nej. Gør nej. Nej. Jeg mm, den er sådan meget blød når man drikker den. Den meget. ja, sådan, det er meget ja. Smør, sådan meget smør. den er meget smør, meget Men den er ikke ubehagelig. Nej, det er ikke sådan den er tomt. lidt, den nej. Er lidt nej. fed, men, det, men ikke sådan den har ikke, den har ikke den der skarpe smag når man har drukket nej. den der. Den, den er, er den følelsen, for mig føler sådan sådan lidt øh, lidt fadlæret, Ja. På en ja. måde. Altså, den har det der lidt lidt alder, ikke? Jo. Ej, det er virkelig um, mm, og sjovt nok en... samme farve som champagneen Ja. Sådan et gulig, ja, søndagsmorgenligt ja, dag. Ja. Udtugt skråstreg lidt mm. Men altså utroskab, det er jo noget Satan har opfundet, og derfor så er det jo også en døds synd, kan man sige? Ikke? Jo, det er det faktisk. Det er ikke noget man er stolt af, hvis man så har Men brugt. Men du det før. kommer til at være det. Ja, det har jeg gjort, og det har jeg faktisk gjort over to gange. Øh, jeg, har, jeg, har, jeg har ikke været særlig stolt af det, jeg har tidligere gjort Men det har været af en grund øh, Og været noget, hvor vi faktisk allerede har været, været fra hinanden Og det er jo tit ofte det, der sker Jeg har i hvert fald hørt en historie om Og tit, at kvinder igennem længere Hvis der går Det tager kvinder seks år at gå for sin mand Okay øh. Det er jo lang tid Ja, det her jeg hørt sådan en ren ja, ja, det, forskning og sådan noget. Jeg ved ikke, om det passer eller ej. Nej, men det er så fint. Øh, men, ja, men det der med, at, at når man så allerede er færdig, og stadigvæk bliver i det, og man ved godt, at begge to er usikre på det, og så, så gør man noget, der måske har været lidt dumt, ikke? Mm. Øh, og det er tilbage for, for flere år jeg var, jeg var 19 år, tror jeg, på det tidspunkt og der var jeg. Men som 19 år vil jeg sige, der er man jo ret ung Så der lærer man også nogle ting ikke? Altså, Så hvis du har gjort det som 19 år så, ligesom, så er man jo virkelig ung Men der var jeg sammen med Oliver Og ja. det var Bjerrehus ja. og det var Som jeg, også var ikke? model ja, Jamen han er så meget stor model dengang, ikke? Jo. <laughs> jeg tror slet ikke, man kan sammenligne os i den karriere Ej, Nej, men det gjorde jeg heller ikke Jeg sagde bare, nej. han han også var, model, han var også. Jo, jo, ja. det var han øhm men ham, ham, var du, ham var du utro overfor? Ja, men det er jo fordi, at han, han, vi boede sammen, ja. og, og, og han smed mig bare ud af lejligheden, fordi han skulle, have, at han skulle lave noget andet Jeg kunne komme ind, mm. og jeg skulle have mine ting, og jeg blev, jeg blev, jeg blev, jeg blev mere og mere frustreret Og, og så, og, og, og, ja, jeg ved ikke, hvordan det skete, det var sådan min følelse ja. Der er jo altid to, to, to sider, han sagde ja. Så, og så ender jeg med at være i Aarhus Og så møder jeg en eller anden øh, idiot Tilfældig eller, eller, eller, Han er faktisk meget sød men, men, men, men, ja, men en tilfældig mand Ja, en tilfældig ja. Og så, øh, så er vi i poolen Og så er det meget sjovt ikke? Jo. Og Så ja. Så det er ikke en affære egentlig Det er bare det er et uheldigt sidespring Nej, det blev det jo så efterfølgende, det blev efterfølgende en affære, ja. men ikke, ikke på daværende tidspunkt, hvor ah, det bare, men så gik der noget tid Men det, affære starter jo et sted, Jo jo, man siger, ja, ja, Jackie, det. sådan er det Jo, jo men, men, men, men så var det det men vi Altså var. en gang er man sammen, og så kan det blive flere gange men, Jo jo, men så gik der noget tid, og så, og ja. så kunne, kunne jeg lige finde mig selv, og så kunne vi så se ja. hinanden igen, ikke? Jo. Øhm, men øh, men det, var, det var uheldigt Og den dag, dag, så er jeg ikke typen der bare lige øh, laver Et nyt forhold på noget Fordi at der er så mange andre ting, der betyder noget Ja, men også når man har børn og sådan noget Så er, det, så er man ligesom øh, nødt til det, Jeg har jo også altså, Mødt en anden på et tidspunkt ja. øh, Og der sker nogle ting og det er, Men det er benhårdt Det er sindssygt hårdt ja. Men, øh, men man, man, man ved jo godt, at det er forkert men, men, øh, men jeg tror også nogle gange Den der den der følelse, den der kontakt og sådan noget, har en kæmpe betydning for altså, følelses eller hvad hedder skal man sige, når man bliver rørt og det har jo bare en kæmpe betydning. 100% at ja, ja altså, det kan det kan jo også betyde meget i ja. Altså at der lige pludselig er en fysisk kontakt som ja. man har manglet eller ja, et eller andet, ikke? Altså, øh, øh, ja. Men nu synes jeg vi skal tale om noget fedt. Ja, okay, godt. Ja. Det er jo meget sjovere, men det er jo også mm -hmm. en del af det, kan man sige, fordi det er jo noget, ja, altså den der seksualitet, ikke? Mm -hmm. altså, det, det er jo ligesom lyst, jo. også noget de fleste heldigvis har lyst til. Hvordan har du det med, altså? Jeg tænker, hvis jeg har kemin, så ja. er min lyst jo helt skør. Ja. Altså sådan helt, jeg uh, kan jeg ja. slet ikke styre den. Du er slet ikke til at styre. Nej, ikke hvis man har en kemin. Kamin er jo nej, sindssygt nej. vigtig Men jeg vil sige, hvis man så når ude i noget Hvor, hvor det bliver lidt gammelt Og lidt, lidt sådan Hvor man er irriteret på hinanden ja. Så synes jeg ikke, lysten er der, hvis man skændes eller noget så, så falder den helt Hvorimod, jeg tror at mænd, så er det bare sådan at De skal stadigvæk have, selvom man skændes. Ja, jeg kan godt ikke genkendende til det her Er det rigtigt? Billede. Okay. Nå, så er jeg ikke helt men det er, jeg Du er ikke det helt ikke. over på det, tror jeg så, nej. Desværre Fordi jeg tror, du har ret i, at mænd, de tænker Men så må vi bare Og så jeg har også hørt no om nogen, når de har været op og skænde Så ja. skal de bare have sex, så bliver det godt igen Men der er nok mange er kvinder, det. der ikke er sådan helt Det er der. jo det med skænderier, hvor jeg tænker hvorfor skal, jeg have, hvorfor skal vi have sex i dag Når vi har haft det største skænderi Hele dagen Der er ja. nogen, der har lavet så makeup. Men hvis man er i gang igennem flere uger ja. Eller en uge om at skændes det hjælper jo ikke at have tak. sex Det gør det altså ikke Jo, man ja. får lige nogle endofiner, og så er man glad en halv time ja, ja. Men så forsvinder det jo ikke Jo, Det er vigtigt at arbejde på det andet det er <laughs> det. <laughs> ah, Du har 100% ret, ja, tror jeg. Ja. Men det er jo et quick fix igen Det er sådan en, ja. oh, så bliver det rigtig godt igen Men det gør det jo ikke Men er det ikke noget med mænd, de tænker Åh, oh, det, det virker jo, er, jo, nu bliver hun glade, nu bliver hun rigtig glad jo, men det er så svært at snakke tale om Fordi jeg, jeg ved jo ikke, altså Det er jo igen, og vi har jo været inde på det før Det der med, hvordan er mænds lyderlighed I forhold til kvinders mm. ikke? Altså ja. hvor, hvor Er mænd mere lyderlige end, end kvinder? Det tror jeg, hvis du ser på, på, hvad hedder det, på Selve den homoseksuelle verden Så er der jo ekstremt meget det er øh, at Seksualitet Gid man var homoseksuel ikke? Ja, men jeg, ja, det, det. Ja, ja, for så ville du jo hele helt tændre Så ville sex. jeg bare kunne ud. Bare hele tiden, ja. altså konstant, og når du kom hjem, du vil bare have sex, når du mad, sex på vej ud. Ja, for det uh, har hun uh, uh. seksuelle lide. <laughs> Jamen det har de sådan har en lille... Har de dens. det hele tiden? Ja, der er noget sådan, oh, <laughs> det nej. er der, jeg ja. kender flere, ja, ja. de er super seksuelle. ja. Jamen, det synes jeg også, jeg giver dig altså... ret. Og, og, og, men det er, det er jo noget vildt mærkeligt, det der, ikke? Altså... Nej, fordi ja, det ved du, det er jo ikke mærkeligt, fordi du siger også, at du kunne, hele tiden gerne vil have sex. Har jeg sagt det? Nej, jeg har bare hørt det for tidligere. Nå. <laughs> det er noget, jeg har Nå, Du har ikke noget imod at have sex hele tiden. Det, det har man jo heller ikke selv. Men hvis man. Det har jeg jo heller ikke, hvis det er, at jeg er et godt sted. Ej, nej. Men hvis man ikke er, så vil mænd gerne stadigvæk. Og jeg tror også, hvis der er to homoseksuelle, så vil de jo gerne hele tiden have sex, selvom de er uvenner. Ja. Fordi at det er sådan en den dyræske tid. Dyræske det en drift. tid. Ja, er det Ja, voldsomt ikke? Ej, der... Uh. Ja. ja, og gamle dage, der måtte mændene også gerne have sex med deres kroner hele tiden, men det må man ikke mere. Nej, fordi så føler kvinden sig... Så, så er hun ikke. Ja, så, så, så. Ja, og ja, og det giver også mening. Ja, men det er jo, fordi vi har fået mere. I har fået... Ja. Nu om taler vi lige stille. Det er det, du vil, det vil tale om. Nej, men det må, ja, det, ikke om. det synes jeg er færdigt. Nej, jeg synes ikke, vi skal snakke om det, for det, det er jo ikke det, det handler om. Nej, nej. Men altså, du er liderlig. Bare ikke lige nu. Øh, nej. <laughs> det er sjovt. Er i du det er en indimellem. Nej, nej, nej. Jo, nej, du er, nej, nej, vi har faktisk siddet og snakket om dig i lang tid nu. Ja. Du er faktisk liderlig. Nej. Skål. Nej. Skål. Nu skal vi også have en pause. Det, ja. <laughs> Ej, det var jeg godt.